Kapitel 8 Og hele folket begynte å samle seg som en man på torget foran vannporten. Så sade de til Esra, avskriveren, at han skulle hente boken med Moselov, som Jehova hadde gitt Israel befaling om. Da hentet presten Esra loven fram for menigheten, for både menn og kvinner og alle som kunde forstå det de hørte, på den første dagen i den syvende måneden. Og han fortsatte å lese opp av den foran det torget som er foran vannporten fra dagry til mitt på dagen, for menn og kvinnene og de andre som kunne forstå. Og alt folkets ører var lydhøret overfor lovboken. Og Esra, avskriveren, ble stående på ett podium av tre, som de hadde laget for anledningen. Og ved siden av ham stod Matitya og Shema og Anaya og Uria og Hilkia og Maasea ved hans høyre side. Og ved hans venstre, Pedaja og Mishael og Malkia og Harsum, og Harsbadana, Zakaria og Meshulam. Og Esra åpnet så boken for øynene på hele folket, for han sto høyere enn hele folket. Og da han åpnet den, reiste hele folket sig opp. Så velsignet Esra Jehova, den sanne Gud, den store, og til dette svarte hele folket, Amen, Amen, i det de løftet sine hender. Deretter bøyde de seg og kastet seg ned for Jehova mannssiktet mot jorden. Og Jeshua og Bani og Sherebia, Jamin, Akhub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan, Pelaya, ja, levittene, forklarte folkeloven mens folket sto der. Og de fortsatte å lese opp av boken av den sanne Guds lov, samtidig med at den ble utlagt og betydningen angitts og de fortsatte å gjøre det som ble opplest forståelig. Og Nehemia, det vil si til Shatan og presten Esra, avskriveren og levittene som underviste folket, sa nå til hele folket, «Nettopp denne dagen er hellig for Jehova deres Gud. Sørg ikke og gråt ikke!» Hele folket gråt nemlig da de hørte lovens ord. Og han sa videre til dem, «Gå og spis de fete rettene og drikk de søte drikkene. O send porsjoner til den som ingenting er blitt gjort i stand til, for denne dagen er heldig for vår Herre, og vær ikke bedrøvet, for i Hovas glede er deres borg. Og Livittene befalte hele folket å være stille i det de sa, Vær stille, for denne dagen er heldig, og vær ikke bedrøvet. Da gikk hele folket bort for å spise og drikke, og for å sende ut porsjoner, og for å henge seg til stor glede, for de hadde forstått de ord som hadde blitt gjort kjent for dem. Og på den andre dagen samlet de seg, overhodene for hele folkets fedre, prestene og levittene, hos Esra, avskriveren, for å få innsikt i lovens ord. Da fant de skrevet i loven at Jehova hadde befalt gjennom Moses at Israels sønner skulle bo i løvehytter under høytiden i den sjune måneden, og at de skulle la en kunngjøring lyde og la et opprop gå gjennom alle sine byer og gjennom Jerusalem og si Gå ut i fellenområde og hent inn olivenglad, og blad av oljetrær og myrteblad, og palmeblad, og blad av trær med tette grener til å lage løvehytter av, slik det står skrevet. Og folket begynte å gå ut og hente det minn og lage seg løvehytter. Vær på sitt eget tak og i sine forgårer, og i forgårene til en sann Guds hus, og på torget ved vannporten, og på torget ved Efraimporten. Hele av den som var kommet tilbake fra laget således løvhytter og bynt å bo i løvhyttene. Israels sønner hadde nemlig ikke gjort dette fra Josvas nuns sønsdager like til den dagen, så det ble meget stor glede. Og det ble lest opp av den sanne Guds lovbok dag etter dag, fra den første dagen til den siste dagen. Og de holdt høytid i sju dager. Og på den åttende dagen var den en som foreskrevet.